Майдани вулиці мітингували. Військовики також сперечалися на трибунах, якою має бути їхня революційна рада і влада. А тут, біля касарень, пропадало занедбане військове майно. Іржавіли прикидані снігом гармати, з'яли розбитими вікнами пограбовані харчові комори. І хотілося вже завити, коли вони зайшли до артилерійської стайні, де було по коліна гною і побачили трупи коней, між якими подекуди, що подавали ознаки життя, схожі на скелети тварини. Одна коняка тикалася храпом у гній, намацавши там соломину, а решта, приплющивши засльозані очі, покірно чекала з кону. Довкола валялася втоптана на у гній кінська збруя, гарматні набої, кулеметні стрічки – а скільки часом важить один набій? Може, і так, сказав Мирон. Зрештою, чоловік приручив коня, а не навпаки. Короткий серпневий вечір погас. Берег спорожнів, не видно було нікого і там, де шевці мочили шкіру. Тільки білий кінь скублого куб траву, форкаючи на комашню, що лізла йому до рота і в очі. — Підемо, — сказала Маруся, дивлячись по той бік річки, де в густій сутіні кущі верболозу скидались на пагорби. — Сказати правду? — Кажіть. — Бігме не хочеться з вами прощатися. — Тоді давайте перейдемо місток, — сказала Маруся. — Я вам щось покажу. Місток швидше нагадував кладку. Вони вдвох заледве поміщалися на ньому. Мирон притримував Марусю за лікоть, бо дерев'яні кругляки були розхитані і слизькі. Та якраз посередині місточка вона послизнулася і, падаючи, потягла за собою Мирона. Він ще міцніше вхопив її за лікоть, щоб утримати, але сам утратив рівновагу, і вони обоє шубовснули в річку. Упали майже сторчма, аж виляски покотилися берегом і трохи таки поборсалися, поки Мирон, вхопивши в одну руку стрілецького кашкета і козацьку шапку, другою витяг на берег Марусю. Мокрі, як хлющі, стояли вони одне проти одного і трусилися більше від сміху, ніж холоду. Та обоє, мов по команді, відстебнули паски разом із кобурами, дістали револьвери, наган і стаєр, Витрусили скобуру воду, а далі, далі? треба було викручувати одяг. Але вони, ці двоє дітваків, одне з яких закінчило три курси права у Львівському університеті, а друге – шість класів Радомольської гімназії, вони, ці двоє, ще довго стояли одне проти одного, поки нарешті пішли у лози. Мирон став за розлогий кущ, повернувся спиною туди, де в потимку зникла Маруся. Зняв важкі черевики, вилиз них воду, викрутив обмотки, а виношену стрілецьку блузу не викручував, щоб не розлізлася. Тільки зібравши її в клубок, витиснув воду. Злагенька стріпнув і повісив на гілку, аби протряхла, поки він упорається зі штанами і білизною. За лісом виплив червоний місяць, який обіцяв на завтра вітер або й віщував шуру бурю. І брунатні лози проти багряного місяця теж були темно-червоні. Після того, як Мирон зняв мокрий одяг, стало тепліше, але його бив дрібний друж, що йшов десь із глибини єства. «Дивися», – почув він поза себе її голос, – «дивися, що я тобі принесла». Мирон поволі озирнувся і побачив, що вона гола. Але Маруся не бачила ні своєї, ні його наготи. Це була Єва, яка ще не вкусила забороненого плоду. Вона була зосереджена тільки на тому, що тримала в руці. Стояла кроків за п'ять від нього. Мирон не міг розглядіти, що там у неї в жмені. І вони пішли на зустріч одне одному. Його рука потяглася до Марусі, але вона сказала, щоб він узяв це в обидві долоні. Мирон обережно перебрав із її руки в свою пригорщу, те малесеньке диво й побачив, що це невеличка пташка, не більша за ластівку. Тільки була вона сіра та з білою шийкою. – Це плиска, – сказала Маруся. – Чуєш, як б'ється в неї серце? – Дві крапельки оченят були зовсім спокійні, а в гарячому тільці чулися такі пружні поштовхи, наче Мирон тримав у руках не пташку, а серце. «Чую», – сказав він. «Тепер відпусти її». Мирон розтолив долоні, плиска пурхнула в ніч, і він відчув, що тремтіння у тілі вляглося. Після купелю її груди стужавіли, маленькі дівочі соски були схожі на дві смородини, що червіньково відсвічували проти червоного місяця. «Тобі не холодно?» – спитав він. Розділ одинадцятий. Наступний день видався вітряним. На позиціях галичан було спокійно, гарячу роботу мали тільки розвідчі стежі які виходили ближче до київських околиць. Над Гливахою пролетів український аероплан із жовтоблакитними пасами на крилах і чорним тризубом на хвості. Летів він так низько, що стрільці побачили літона в шоломі і захисних окулярах. Казали, що він розвідав усе, що діється в Києві і по той бік Дніпра. Своя авіація справила на стрільців неабияке враження. Збадьорені побаченим, вони розповідали один одному, які могутні літаки має Галицька армія. Під Вінницею у поготівлі стоїть цілий літунський полк. У ньому є австрійські альбатроси, німецькі фокери і навіть французькі нюпорти, які долають півтори сотні кілометрів за годину. На одному з них літає син самого Івана Франка. «То такий, я його видів», – казав Михайсь Проців, котрий уцілів у смертному просторі герматного вибуху і навіть не заїкався. Торік у листопаді я видів Петра Франка на замковій горі у Львові. Зноска йдеться про листопадовий зрив, коли українці захопили владу в Галичині – наслідок чого було створено Західноукраїнську Народну Республіку Зондр. «На літаку?» – не вірили стрільці. «Та де?» – при скорострілі. «Який він?» – «То такий, що може!» – загадково усміхався Михай Спроців. «Ну, а який він з себе?» – допитувалися хлопці.